بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا اله الا الله وله الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد Tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake mbalimbali, Rahma zake, baraka zake ambazo lau hata tukijaribu hatutaweza kuyajumlisha. Na tunamtumia sala na salamu zaidi kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuendelee ndugu zangu na dada zangu na nasaha za kutengeza majumba yetu ambapo na nasiha hizi tunazipata moja kwa moja kutoka kuwa muhadhara ambazo zimetolewa na Sheikh Khalid al na pia kuongezea kutokamana na baadhi ya ulama wengine ambao wameandika kuhusiana na mada hii hii ya kutengeza majumba yetu na katika darasa iliyotangulia Tumepitia au tumeona ya kuwa jambo la kwanza kabisa muslamu kufanya na kutaka kujenga nyumba ya Kiislamu ni lazima achague mwenzake yaani mke au mume kuhakikisha ya kuwa mizani yako ya kuchagua mwenzako ni mizani ya Kiislamu ni mtu ambaye mnatarajia kujenga na yeye nyumba ya Kiislamu, kuishi maisha ya Kiislamu, kufa kama Waislamu na kufufuliwa pamoja biidhnillah ta'ala katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya kwenda kwa jambo ambalo Sheikh amelitaja la kwanza ambapo nilitakuwa letu la pili tukumbushane baadhi ya mambo ambayo mume au mke anaweza akajitahidi kuweza kumfanya mwenzake kuwa ni mwema zaidi kwa sababu wakati mwingine za kuwa mume ameoa lakin wakati ule alipooa hakuwa makini sana na jambo la dini akaoa mke ambaye hayupo strong hivyo Hayupo mustakim hivyo katika dini yake katika manahaji yake au labda hata alislimisha mtu akitarajia kumfundisha na kumfanya kuwa ni mslam ambaye yuko sawasawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kujaribu kumtengeza mke wako na kumfanya awe ni mke wa Kiislamu mke ambaye atakusaidia wewe kujenga nyumba ya Kiislamu basi haya ni baadhi ya mambo ambayo unaweza ukayazingatia na kuyatilia maanani jambo la kwanza kabisa ndugu zangu ni al-i'tina'u bitashihihi ibadataha Ni kujitahidi mtu baada ya wewe kukutana na mwenzako wa ya kuwa mwenzako huyu anaelewa jinsi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala je anajua kuswali anajua kutekeleza ibada zake mbalimbali mbali, anajua kujitahirisha anaelewa tahara husikitisha kuona wakati mwingine watu waoaana wamekaa miaka mmoja wao ni msomi lakini hataki kujua hali ya yule mwenzake unakuta kuwa mekana mtu miaka mitano, miaka kumi, ishirini lakini mwenzake hajui kusoma at Hajui maana ya sura al-fatiha kwa hivyo jambo la kwanza ni kusaidiana na kusahihisha mambo kadha wakadha katika ibada zetu jambo la pili ni siku zote watu wajitahidi kufanya katika nyumba yao mambo ambayo itawafanya imani yao kupanda kwa sababu tuwaelewa katika aqida ya ahlu sunna wal jamaa imani ya mwanadamu au ya muislamu kupanda na kushuka imani hupanda na kuongezeka anapofanya mambo ya khair na imani ikashuka anapofanya maovu ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo siku zote watu kuhimizana kufanya mambo ambayo kuyata, Yataongeza the level of their iman Yataongeza ile kukua kwa imani yao na imani inapokuwa bila shaka huyo mwanadamu atajitahidi kufanya mengi mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo ambayo ya tawafanya wanandoa kuweza kuongeza imani yao na uhusiano wao na Mola wao Allah Subhanahu wa ta'ala ni kumuhimiza mwenzake kuwa na mwenye kusimamisha swala si za faradhi tu bali hata swala za sunna kama vile qiyamul layl mtu anaposimama usiku aka Akawa amesimama ame kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akajitahidi yeye kuwasiliana na Allah wakati huo ambao wengi wamelala wengi wameghaflika yeye akaamka itakuwa ni moja katika mambo ya kumkaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mambo ambayo itaongeza the level ya imani yake na kiamo la ndugu zangu ni jambo ambalo leo wengi hatujalipatia umuhimu Mtume ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrish wana kuambiwa qumil laila ila qalila ilikuwa ni sehemu ama simama usiku isipokuwa muda mchache ilikuwa ni ada ya wema waliotangulia wakisimama usiku wakiswali wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala bali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaripotiwa yakuwa Ashawa mwambia Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala an la takun mithlu fulan innahu kana yaqoomu al fataraka qiyam <coughs> al-layl usiwe kama fulani na fulani usiwe kama mtu fulani ambaye alikuwa akiswali sala zake za usiku lakini kisha akaacha qiyam al kwa hivyo mmslamu jambo hili ni jambo ambalo hufai tu wewe kuliacha na kulisahau ilikuwa ni kanat daabu salihina kabla na ilikuwa ndio ada ya wema waliotangulia lakini leo sisi tuwazungumzia qiyamul lail na wengi katika Uislamu wanapoteza nyakati zao za usiku katika kumuwasi allah au katika mambo ambayo ni mubah na kisha salatul fajr yakuwa ni nzito mno kwa wao na hili ni jambo ambalo halifai kuwa hivyo kwa muislamu kwa, kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Litawafanya nyenye kuongeza imani fanyeni muwezi muweze kuswali pamoja wakati wa usiku kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kumkamilia na kumnyanyike Allah jalla jalalo jambo lengine ni tilaawa to kitabi Allah kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu muslimu siku zote anafaa kuje kwa Allah subhanahu wa ta'ala na itakuwa ndarasana wewe kupata jambo ambalo litakukaribisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama mwaneno yake Allah jalla jalalo alquran alkarim Usomaji wa Qur'an italeta baraka katika nyumba yenu italeta italeta maelewano katika nyumba yenu italeta Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia watoto wema bali italeta baraka katika riziki yenu kwa sababu na kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala asema ni mubarak ni kitabu ambacho ina baraka nyingi chungu nzima katika nyanja zote za maisha ya mswilamu kaso ikiwa waslamu wataigura Qur'ani ndani ya nyumba yao hawaisome Qur'an hawaizingatii Qur'an hawaifuati Qur'an Basi yona tarajja ripiqu nyumba ya khairi katika maisha yao jambo lingine ndugu zangu ni hifdhul adhkar watadzukuri kwa wakati jambo ambalo lazima watu himizani ndani ya manyumba yao na hili bi idhnillahi ta'ala kulizungumzia kwa upana umuhimu wa dhikri katika nyumba ya muislamu so ikiwa tunataka imani yetu kuwa na tunataka mke wetu awe mke mwema au mume awe mume mwema ni lazima sisi tuhimizane kushikamana na dhikrullah ta'ala katika manyumba yetu jambo lingine la kuhimizana katika manyumba au kumuhimiza mke ili aweze kuwa salihah bi idhnillah ni hathuha ala sadaqa kutoa kwa jina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kusoma vitabu nyama manfa'a pale manyumbani isiwe tu nyumba haina vitabu haina Qur'an haina vitabu vya dini hakuna kukumbushana hamna kusoma itakuwa ni giza ndugu zangu lazima kuya kuna vitabu ambavyo mslam anapohisi ya kuwa hana la kufanya basi inakuwa yeye ana mengi ya kufanya ndani ya nyumba yake kwa kusoma vitabu ambavyo ni zimaandikwa na ulamao nao aaminika vitabu ambavyo vina mambo ya khairi ndani yake vitabu ambavyo vina mpumbaza na kumliwaza na kumfaidisha muislam kusikiza mihadhara mbalimbali ashirita mbalimbali na kwa mashaikhi mbalimbali ambao faida mbalimbali na kumkumbusha kuhusiana na mambo yake jambo lingine ni ikhtiyaru sahibat muslimu awe na marafiki ambao wanamkumbusha yeye majukumu yake marafiki ambao kesho atapaondoka katika huu ulimwengu watakuwa wenye kumkumbuka katika dua yaumul qiyama watakuwa wenye kumulizia mtu awe na marafiki ambao wanamkumbusha mambo ya khairi atembee na watu ambao siku zote wanakumshana swala na mambo ya khairi na wanabadilishana hadithi ambazo zinawakaribisha kwa Allah wanabadilishana ziara na muslimu ajaribu kabisa aweke mbali mke wake na marafiki waovu ambao kwa namna moja au nyingine watakuwa na impact mbaya watakuwa na athari mbaya kwa mume wake watakuwa na athari mbaya katika manyumba yake ni wangapi ambao walikuwa wanaishi kwa wema kwa maelewano na maskizano lakini an outsider mtu ambaye Hausiani na wao mtu ambaye anajiita ni rafiki au adviser akaingilia maisha yao na akavuruga kabisa ndoa yao na nyumba yao kwa hivyo mslamu anafaa kuwa makini na watu anaotambea na wao anafaa kuwa makini na watu anaozungumza na wao kwa sababu mtu aweza ambiwa neno moja na hilo likamharibia kabisa nyumba yake kwa sababu mke ameambiwa mume wako iko hivi na hivi au bona usidai kupewa hili na lile na hilo likalete fitna kubwa waliazo billah katika manyumba ya Waislamu Kwa hivyo ndugu zangu jambo la kwanza ni hawa wanandoa wenyewe lazima wawe wenye kunasihiana, lazima wawe na karibu na Allah Subhanahu wa ta'ala, lazima wawe ni watu ambao wote wawili wamejitolea kuweza kuifanya nyumba yao kuwa ni nyumba ya Kiislamu. Jambo lingine ndugu zangu ambalo itakuwa ni sababu ya sisi kutengeza majumba yetu ni ja'alul baiti makanun Lidhikiri dhikri allahi subhanahu wa ta'ala ni kuifanya nyumba ni sehemu ya kumtaja allah subhanahu wa ta'ala nyumba yako uwe iwe inatajwa anatajwa allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ndani yake abiamo sa al-ash'ari radiyallahu ta'ala an apokea hadithi kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na asema مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت كما ينبا امباي nyomba ambayo mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa ndani yake ukilinganisha na ile nyomba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatajwe hamna swala hamna azkar hamna usomaji wa quran hamna Yaani jambo ambalo laleta uhai katika majumba yetu laleta baraka katika manyumba yetu ni kutajwa kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya majumba yetu kwa hivyo ni lazima sisi kujitahidi mslam aweze kuleta khairi katika nyumba yake na ni majumba gapi miongoni mwa majumba ya Waislamu waliazu billah ma'al asaf ash-shadid Hiya mayita kwa adamu ya zikr Allahi فيها limajomba ya wa salamu yamefifia yamefariki hayana uhai wowote haina baraka yoyote watu hawana raha kwa nini kwa sababu ya kutotajwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya majomba haya bali wacha kutotajwa Allah subhanahu wa ta'ala bal kuna mengi ambayo ni ya yakum yakumkasrisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna mazamiru shaitani wasikia tu nyumba ya gonga music nyumba ya muslimu gara la muslimu ni mziki hausiki ukapata bahati ya kusikia qur'an ukasikia tu nyumba yanataja mambo ambayo ni adini, لكن, dani ya dini lakin ndani yake imejaa music na wakidhania waki kuwa wao hawako katika ibada wanaskiza anashid islamia lakini kumbe huku Wanamuasi allah subhanahu wa ta'ala ku yale ngoma ambayo yamo ndani yake na usitaje mengine makubwa zaidi kama vile kusengenyana kusingiziana kunokulu maneno kutoka hapa na kule kuwafitinisha watu Yaani majumba yamejaa matatizo chungu nzima mambo ambayo niya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana utakuta hali zetu mambo ni mengi tu matatizo ni mengi tu shida ni mengi tu kwa sababu gani kwa sababu sisi tumekataa kufuata sunna za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya majumba yetu nyumba ya imejaa munkarat nyumba ya imejaa maasi majumba ya yamejaa ikhtilatu muharram watbarruj baina alaqarib kule wanaume na wanawake vijana wa kiume na wa kike kuchanganyikana ndani ya nyumba kusalamiana kuhagiana huku wakisema sisi ni makazin tu, sisi ni rela close relatives tumelelewa pamoja na huku na Allah subhanahu wa ta'ala katika huo mchanganyiko na mambo haya ni ma na dhiki na matatizo mangapi ambayo yamevuta katika majumba ya islamu waliaud billah na ikiwa hii hindo hali yetu ndugu zangu, kaifa tadkhulu almalaikata buyutan hadhiha haluha. vipi malaika wa rahma wa Allah subhanahu wa ta'ala wataweza kuingia majumba kama haya ambayo eh, hakuna dhikrullah subhanahu wa ta'ala ndani yake bali maasi ndio meshehen. Kwa hivyo ili sisi tuweze kuweka mashaitani mbali na majumba yetu tuweke matatizo na dhiki mbali na watoto wetu na familia yetu basi jambo hili ni jambo ambalo tunafaa kujituelia maanani sana jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya majumba yetu ndio maana Sheikh Khalid asema Nurakizu ala qadiyya muayyana wa hiya annahu na'lamu jami'an min a'zam al-shurur wa uss al-sharr huwa ash-shaytan ar-rajim wa atba'uhu asama tunafa'u kuliya hili jambo muhimna kuliya manani kusabab sote tuaelewa wazi ya kuwa sharri kubwa ambayo huweza kupatikana katika nyumba ya mslam ni sharri ya shaytan al na wafasi wake باذن الله تعالى ketika darasitak wafatia tutaanza hapa na tuone baadhi al-adhkar ambazo mslam anafaa kuyazingatia ndani ndani na inja nyumba yake ili kuweza kuhifadhi nyumba yake kutokana na shar na shar al-shaytan na afanya na nyumba ambayo ina baraka